Book 2 9เก้าสสามนิติทตรีอนุประโยคใช้เชื่อม bisatser med om bisatser med om ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ Jag vet inte om han älskar mig. Jag vet inte om han älskar mig. Jag vet inte om han kommer tillbaka. Jag vet inte om han kommer tillbaka. Jag vet inte om han kommer tillbaka. Jag vet inte om han ringer mig. Jag vet inte om han ringer mig. Han återgår inte. Om han älskar mig. Om han älskar mig. Han återgår inte. Om han kommer tillbaka. Om han kommer tillbaka. เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้อมฮันริ้งไหมอมฮันริ้งไหมดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมฉันถามว่าเขาคิดถึงฉันไหมฉัมว่งฉันหมดิฉันสงสัยว่าเขาจะดิฉันไหัสงสัยว่าเขาจะนไหม Jag frågar mig om han har en annan. Jag frågar mig om han har en annan. De chan som säger att han har Jag undrar om han ljuger. Jag undrar om han ljuger. Han kanske tänker på mig. Om han tänker på mig. เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าถ an. ้าเขาจจพูดความจริงก็ได้ g e าเขาพูดความจริงก็ได้ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ Jag tvivlar på att han verkligen tycker om mig. Jag tvivlar på att han verkligen tycker om mig. Chan Song siat waa kaao jaa kien tuing c h a r i Jag tvivlar på att han skriver till mig. Jag tvivlar på att han skriver till mig. Chan Song siat waa kaao jaa taeng nai gapp c h Jag twivlar på att han vill gifta sig med mig. Jag twivlar på att han vill gifta sig med mig. Känner han mig? Om han verkligen tycker om mig. Om han verkligen tycker om mig. Känner han om mig? Om han skriver till mig. Om han skriver till mig. Kanske ska han vara med mig. Om han ska vara med mig.